اقرا وخيا ورتل القران في الصباح بصوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا ز ا رب قد الله في مشانه و دعنا بالصلاه والسلام اقسن الله اقسن محمد صلى الله عليه وسلم كما اوشن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابي فبيريته بوته صالح جل شانه واستسق بياض ونما ملائكه molimo da nas učinje da nije da se boje istinskom bojaznošću da što da ni će uvjeti samo kao pravim muslimanom. I molimo ga da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljno. Draga braću, za lahutu pomoć mislio sam da večeras kažemo par riječi o saboru. Da se ukratko osvrbnemo na neke stvari koji su vezane za nešto što se zove sabor. I naravno znate da je sabor tema o kojoj se može govoriti predavanjima i predavanjima, o se može govoriti satima i satima. Međutim, kao što rekao, znači pokušat ću da se ukratko osvrnem i da podsjetimo jedno i druge na ovu veliku stvar koja je, koja ima izuzetno veliko mjesto u Kur'anu, sunnetu, Allahum pu Sanita sallallahu alaihi wa sallam. Mi svi upotrebljavamo ovu riječ da kažemo sabor, sabor, ili moram da saboram, ili saboraj i tako dalje. Uh, sabur je u Kur'an uspomenut na preko 90 mjesta. Naskuro slu mjesta u Kur'an uzvišeni Allah tebarek ta wa ta'ana uspomenu sabur. Bila da se radi da došlo naredba kusaniiku sallallahu alayhi wa sallam da sabura odnosu nabudu istatlu. Bila da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvali one koji saburaju. Bila da je obječu veliku nagrebi unima koy saburaju takvada li. Magutim alpirke u slu mjesta u Kur'an dolazi uspomenianje sabur. Sabur... U arapskom jeziku, znači, znači jezičko značenje sabora, u arabskom jeziku jeste sustezanje. Jeste, jeste sustezanje. Znači da ne nešto što želiš da učiniš. To znači sabor, to je jezičko značenje sabora. Međutim, terminološko značenje sabora u islamu jeste da sustegneš svoju dušu kada ne želi da radiš ono što je Allah te bareh vatala od tebe naredio da sustigneš svoju dušu kada imaš prilike da učiniš ono što je uzvišeni Allah te barekuta i taala zabranio i da susti sustigneš svoju dušu kada te zadesi od Allahu i kadra ono što te nije bralo obrate pažnju na ovo što sam rekao znači iz ovog možemo vidjeti da sabr u islamu se dijeli na tri vrste sabr kada je u pitanju izvršavanje onoga što je Allah dželle šanu naredi Sabur kada je u pitanju da se sustegneš od onoga što je Allah Jalašanu zabranio. I treće je da saburaš na nedačama koje te zadesi od stvari i života koji su od Allahovog ta'ala kadara. Normalno su od Allahovog ta'ala kadara. Znači to je definicija, odnosno to je značenje sabura u islamu. Pa ćemo se ukratko zadržati na ovim podijelama da vidimo praktično što znači sabur. Prva vrsta, prva vrsta jeste sabur na izvršavanju onoga što je Allah tebarek ta'ala naredio. Šta to znači? Uzi išani Allah, tabarak wa ta'ala, miznamu otprilke da islam šta? Nači naredba izabranja. Uzi išani Allah, zanašanu, ti nariju, da izvrš određene istvari, izabranjuje ti da činiš određene stvari. Allah, subhanu wa ta'ala, ti naredio određene istvari da je činiš. Kao što, na primer, da obavljajš namaz, da dair zakat, da obavljaš hajj, da činiš ovo, da činiš ovo, i to znači. Na primer, uspomenču vam na primer namaze. Uzi išani Allah, tabarak wa ta'ala, naredio čoliku da obavl Čovjek normalno do sa puta dođe u situaciju i oj ko će sada obaviti namaz? Ili ko će sada obdes? Na primjer, ako je hladno, ako je vaku, kako će kako će ustati? Naći vrijeme sabah namaza, vrijeme ovoga namaza i tako dalje. Čovjek vojduš od rečenom trenutku biva teško da to izvrši. Naći da natjera sebe da to izvršiš je od čega? Je od sabora na izvršavanju onoga što je uzvišeni Allah tebareke ve taala na radio. Naći to je prva vrsta sabora. Druga vrsta sabora Draga braćo, jeste da sustegneš svoju dušu od onoga što je Allah djelšanu zabranio. A toga je danas u ovom vremenu praviše. Znači čovjek ima prilika hiljadu da učini ono što je uzvišen i Allah tj. zabranio. Da kažem od bluda, od zinaluka, od pogleda, od ovoga, od sticanja mjetka na neisprava način, tako da. Da sustegneš sebe od činjenje onoga što je uzvišen i Allah tj. zabranio je šta? Je od sabora. Da kažeš svoju dušu šta? Neći to da čini. Posli Allah te barekete taala eto zabrani. To je ovako. Naci kazna za znaluk je kakva? Taka i taka. Kazna za haram i metak je mi je tak kakva. Znači, na dunjaluku ništa. Tako da kažemo. Danas na dunjaluku i u ovom društvu, znači čovjek može samo da bude ugledan kod ljudi. Naci zato što je došao na određeno mjesto, na određenu poziciju, zato što ima toliko para, zato što ima toliko, zato što ima tako i tako auto, zato što ima tako i tako odjeću. Mađutim kako je svi god tog toga niko ne pita. معجد تهم نسون يمدعنوا يتم تشبكوشتا الله وسلم صلى الله عليه وسلم كاجه كل لحم نبات من حرام فالنار أولى به كاجه سفقه تيله سفقه ديوتوغ ميسا كي نرستي أد حرام هذا ما يصدقه سفقه دا يدهش حرام دا أبلاكش حرام دا كريستيش حرام سفقه قمات ميسا كي يدوش وزيس حرام فسلم صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به Na sudnjem danu mu je vatra najpreča. To jeste vatra će ga doticat na sudnjem danu. Allah, I zato uzvišen je Allah, tebareku wa ta'ala, u Kur'anu. Spominje stanovnike djehennama. I od stanja stanovnika djehennama kada budu u vatri, jeste da će se, znači se sa njima ismijavati. Uzvišen je Allah, tebareku wa ta'ala, će narediti melecima, naredi će čuvarima djehennama da se sa njima A chicowo, što su se oni na dunialu kismjavali, salah mi debar be taala aproksima. Nis boda račun a halal u haram. Uziešani Allah te barekuta taala kajedet šain bitrčano isbiru au la tasbiru. Sabura itil nasqurait. Sjedovima, savan aleku. A chic sada imal ima lo jehanna sabura. Ima sabura. A chic Prestaje se obaveza, prestaju se naredbe. Naredbe obavezu dok se na, na dunjaluku. I zato kad te dođe mala smrti, i kad ti uzme dušu gotov, obvezništvo, te kliv prestaje. I zato Alejandro Shano sami se smijava. Dobro sad Johannus Kateter, možete li se sustegnuti? Možete li se udaljiti od te Johannus Kateter? Možete li trpiti jehannaus kateteru? A će trpiti znači, na trpili sajednavamo. A će zato što će Johannus Kateter trp pržiti. Međutim na dunjaluku čovjek može da se sustegne. Čovjek može da se strpi. Allah dželle šanuti imaš priliku da učiniš ono što ti je haram. Fala dželle šanuti dao priliku da te iskuša. Možeš da se suzti i da se, da okreneš glavu od toga. Da tražiš ono što je dozvoljeno. Da tražiš dobro društvo koje će te opomniti na takve stvari. Znači imaš nadmojanku priliku. Međutim na ahira tu nećeš imati nikakvu nikakvu priliku. I zato draga braćo znači ovo je posebno za istaknuti kada upitanu sabr u ostav yani on ga reca allah dželalu šanu sabrani i zato usfane šejh u sam biblijtenija rahmetullah alejhim alej govor kada upitanu kada je Teža mu je ta vrsta sabura bila od sabura kada je bio bačan u bunar. Znači, teža mu je to bilo sustegnuti se od toga, nego kada je bačan u bunar. Jer zato je došlo u govoru Selefa. Kaže, bili smo iskušani u Belaju, teškom vremenom. Pa smo, kaže, bili strpljivi. Ali, kaže, bili smo iskušani u blagodatima, pa, kaže, nismo uspjeli da se tu strpljeli. Određeni prilunke, na primjer, kad je rat, pa svi ljudi spremni za rat, pa svi se ljudi boraju, pa iti sa njima sa borili. Mojuti kada duđios ubilja, kada dođeš duđios urahatluk, e onda se valja tu susteg od ovog harama, sustegni se od ovog harama, sustegni se od ovog harama i tako dalje. I treća vrsa sabura jeste da sabura, jeste da sabura, a što ona meni što te zadesilo od Allahov te bara katala. Na primjer zadesi te da ti uma neku. Dači da sabura. Šta se misli da tu saburaš? Znači, misli se da na govoriš riječi, načiniš djela koje su da Allahov te bara katala sećni. Na primjer kao što ljudi govore da Allah te bara kaže što mi je ovo Allah džellel šaanu zašto mene što mi ovo dade Allah, što mi ovo, što mi ovo, i druge stvari koje su vam poznate, koje, koje ljudi govore, a koje su od Allahove tabarakove ta'ala, od Allahove tabarakove ta'ala, znači ovo su tri vrsta sabora i saki put, kada se u Kur'anu spomene, kada najđete, najđete, učeći, čitajući Kur'an, kada se spomene sabor, znajte, da se odnosi na ove, na ove tri stvari. Naravno, u Kur'anu je došlo ogroman broj ajeta, velike broj ajeta, u kojima se govori, koji su sve to plodovi za sab Znači, koji su sve to plodovi zato što čovjek se na dunjaluku okiti sa ovom osobim. Pa jedna od tih plodova jeste uspjeh na dunjaluku na hiratu. I to što je najvažnija i najbitnija stvar. Znači, uzvišeni Allah, tebara kva ta'ala, onima koji su bile strpljivi na dunjaluku, znači što im uzvišeni Allah, tebara kva ta'ala, objeću uspjeh na dunjaluku na hiratu. I zato ću ovdje samo spomenuti suru al-Asr, ovu kratku suru, za koju mam šafija, kaže da je samo ova kur'anska sura objavljena bila bi dovoljna. Znači, šta sam misli da je samo ova Kur'anska sura objavljena bilo bi dovoljno po pitanju onih stvari koje su spomenute od vrijednosti vjerovanja, učinjenja dobro od djela i sabora i preporučivanja istine, da je samo četiri ove stvari, da je samo došao govor u ovoj Kur'anskoj suri, bilo bi dovoljno ljudima. A to je da uzvišeni Allah t.a. kaže tako mi vremena čovjek u istinu na gubitku. Osim onih koji vjeruju i činaju dobra djela. Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju srpljenje. Nači uzvišeni Allah tbarak ve taala gospoda nebesa i zemlje koji je stvorio koji stvorio nebesa i zemlju šta? Nači ti ovde spomenulo i rekao i zakleo se. A Allah subhanahu wa taala osim velikim stvarima. swarima. Uzvišeni Allah tbarak ve taala se zaklo da isaki čovjeku knu bitku. U osnovi svaki čovjek na gubitku. Osim koji Osim onih koji vjeruju. Povjerovao ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Koji čini dobra djela, koji čini shodno ono što je došlo, koji čini shodno njihovom vjerovanju jer ako čovjek načini ishodno sa svojim vjerovanjem, sa onome što govori, to znači da njegov vjerovanje nije to znači da je to da je to samo šuplja priča, da je samo šuplja. Načini govoriš, a ne radiš tome. Koji vjeruju i koji čini dobra djela. Wa tawasaw bil hakki wa tawasaw bisabr, iko jedni drugima preporučuju istinu. Načini grupa koja kada vidi nekoga upomine ga na ovo, ili kažem uzmi ovo pročitaj, uzmi ovo, oh. wa tawasaw bisabr, oni koji jedni drugima preporučiste. Ja sve ove stvari predono spomenute, ne mogu da se nađu kod čovjeka sa se strpljenjem. Pode haver, pode, só uma outra que a dar aos u em algum momento, ouvele combo, isso tu sabes o da cá. ja haveram Allah, e haveram osud ida. Está? Tu se pode na se mear em sabo. Deixa eu estar com a Anita, o Godo. Que está toda kakav sud ida, kakav dinad, kakka Jannah, kak po Abu, kak Abu. E começa com você, quando você começa a dizer aquilo que só mon, só mon budo budo ugoverno. O que não será dado também, que isso era. E já ludi que começou a de govern ouvir, majoritariamente na valia do seita nem o ludi Da mi iso tako kada čovjek pušnje, pogotovo kada čovjek pušnje da radi. Počneš obavljati namaz, počneš, hoćeš da se okaniš ovoga hrama, hoćeš da ovoga se okaniš, hoćeš da činiš ovo. Znači, ljudi dođu da te odrade od toga. Ako ne budeš imao sustezanje, ne bude tog sustezanja koje se zove sabor, neće čovjek ustrajeti, na tome to nikako. Zatim, druga stvar, draga bračo, što je Allah te varat va pa ta'ala, koji od plodova sabora, jeste el imamet, el imame, odnosno bodstvo u vjeri. Šta znači vodstvo vjere? Voslovjere znači da ova vjera postane glavna. Da ova vjera postane jak. Da ova vjera postane u određenoj sredini da kažemo najvažni i najbitni faktor. Zato što vjera, znači nije u svakom momentu, nije u svakom mjestu, svakom momentu naša. Uzišne Allah te barek iskušava sluša ljudi. Pa, na primjer ljudi, na primjer koliko puta evo, ko što danas danas kod nas učina ljudi okremli da lahajte barek vetare. Ima tamo neka skupina koja šta Kojes terdji Allah wa tabarak wa taala bire. Kojes kojes sluša Kur'an, kojes sluša tumačenje Kur'ana, kojes sluša hadise poslanika الله عليه wasallam. A što im nisu svi ljudi taki? Doleže drugi da ih odvrate, da ih odvrati od toga. U tom trenutku, znači u tom momentu nema se vodstvo, znači vjera nema vodstvo. Međutim to Znači, i vodstvo u vjeri, imamet u vjeri se postiže samo sa čvrstim ubjeđenjem i sa saborom. Sa čvrstim ubjeđenjem i sa saborom. Znači, da znaš da će to doći. Jer zato čovjek ne smije da požuriva plodove. Čovjek ne smije da požuriva plodove svog poziva. Da požuriva, plo, da požur, požuriva plodove reforme. Znači, mi sad živimo gdje je većina ljudi okrenula glavu od Allaho je tabarik veta'ala vjeri. Međutim, moramo biti ustarani, jer doće vrijeme kada će vjera biti koja će koja će zavlad Po gledanitet, poslanikom sallallahu alayhi o samem poz. Na ono je vjera na u vjernostima bila osnova. Vidite, čovjek u džamiju bila osnova, da žena bude pokrivena bila osnova. Vidite, svakog da je smeta džamija bila zašto? Zato što ljudima je potrebu sa džamijom. Ne samo tako da bude, nego ljudima je potrebu sa džamijom. Da nas nije tako. Allah dželle šan u skuša ta ta narod među te misalah tbaraka ta pomoć tu se brati. Ko će to podstiči? Ko će na tome izdržati oni koji budu imali sabura i koji budu imali koji budu imali bjeđenje. Isto tako kada određeno mjesto kada anotari postane osnova. Kada ko ljudi ima vjere ima pogrešno pogrežno sata Kada se raširno votare. Sunnat Pasanika sallallahu alaihiho sallam postane slab. Kada čezavlada ta sunnat? Kada budu ljudi, koji budu imali čustvo objeđenja i koji budu imali sabora. I za to, subhano, pogledajte, pogledajte ashabi Allahovu Pasanika sallallahu alaihiho sallam. Pogledajte, kako su postigli ono što su postigli. Sači su postigli? Zašto su sahabu postali ashabi? Posta Zato što si bili za Allahog posanika, alaihissalam. Zato što si ga volili više nego što vole je šta? Svoje duše. Znači da je trebalo za Allahog, da je posanik, sallalahu, alaihissalam, znači da je išio u smrt. Da su znali posaniki da u smrt i oni bi šli sa njim. Zato što hodnji nije bilo kukavičluka. I zapamite, to sam govorio. Znači hrabrost. Nijemo mjesto u izgledu, nego hrabrost i mjesto mu je u srcu. I zato ovaj put, put vjeri. Znači na ovom ovaj I zaslavi Na putu, pravom putu ove vire ima misle samo za onaj koji su hrabni. Koji se ne boje smrti. I zato ashabi Allahovu poslanikima, alaihissalatu wassalam, ja poslanik išao u smrti, oni mišli sa njim u smrti. I zato kad je bila bitka na bedru, to je sam spomenutno, kad su počeli ovi da govori ovako, pa kad je ashab među ansarijama, pa rekao poslanik, sallallahu alaihissalatu wassalam, Allahovu poslanik ću, idi, radi šta hoćeš. Kad bi došo do mora, kad bi se more preplečalo ispred tebe, kad bi ti pošao da ulaziš u more, kaže mi mi išle za tobom. Pravistaredat bina hada albahar. Fa khadtahu la khudnahu ma'a. Kašto bi došo da ga ziš znači da su duši, da ne znam šta bude s tobom, kad to krenu mi krenu tu za tobom. Pać ne nema razbra, nema priči. Je subeđan je to tako, to je tako, ne može da bude drugačije. Jel' ona reče mi da bih opasala je samo. To Jel' istina, istina je. na tome. Znači tražiš od mene da umrem na tome. I zato su ashabi Allahovog poslanika sallalahu alaihi wa sallam dobili teda rađe koji su doble. Zato su najbolji ljudi u cijelom čovečanstvu, u cijelom historiji čovečanstva, nakon Allahovih poslanika, ashabi Allahovog poslanika sallalahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte samo, pogledajte hrabrost, prvu Allahovog poslanika, alaihi wa sallatu Poslanik vođer, presjenik države, imam. Koliko je bilo pohoda, kaže sahabi, toliko i toliko, preko deset pohoda. Posadnih sallallahu a.s.v. učestvuje sa sahabima. Znači učestvo je lično. Nije bio iza, pa da je gledao. Nego je bio, da kažem, u prvom, u prvom sav borbi posadnih sallallahu a.s.v. I ne samo da je bio u prvom, nego onom momentu kad je borba bila najjača. A tad, tad je borba bila još jača, više je se trebalo pokazati muškoz nego sada. Sad kad ratujš imaš, imaš stajnper, imaš ovo, sakriš se, pucáš, ubijaš. Včetnik tad nije bilo, imaš sablu, ide jedan na jedan. Tu se pokaziva muškost. Pa uti momentima kada je tako bilo, kažu oni poznati ashabi, koji su bili poznati po svojoj hrabrosti, košta je ali radijallahu ta'la anhu, košta je bera i drugi, kaže kunna i da štadda l-ba's, nataki bi rasulillahi sallalahu anehi sallalahu. U momentima, kad bi bitka ufat rasulju žestinu, kaže mi smo bili izaleđe Allah Bili smo šta? Iza leđa uposanika i on bi nam bio kao štit. Ko? Allah uposanika sallallahu aleyhi wa sallam. A zatisto pogledajte Abu bekra, pogledajte Omara, pogledajte osmana, pogledajte Aliya radi Allaho tala anhu. Pogledajte njihove biografije. Nemo vremena sad ovdje mi na govorimo. Vidjet ćete tu hrabrost. Ta hrabrost posti, posti, postiže ali se osim sa sabrom? Postiže. I zato ako što je došlo, Kusto do suaj, makusto do suhadisima. Da pobjeda ne može da dođe osim sa sa borbom. Wa inna an-nasra ma'a sabr. Kusto kaže poslanik sallallahu alayhi wasallam. I uistinu pobjeda dolazi uistinu pobjeda dolazi sa čim sa borbom. Što momentu kad se vjeske sukobe. Kad se borbi ka svakci, ka sumina. A što tu možeš da ideš samo na ku ima sa Znaš da je smrta, nema veze, idemo u smrt. Ali znaš da me čeka šta? čeka dženet, da me čeka i A što ono, naj najteže što može zades zadeso tu tome. Da ako sebe, koji se bori na Allahomu putu, da vidi šta? Da vidi sa nadje zvije guri. Znači, ne zna koji će prvo. To je najteže što ga može zadesiti. Da ne zna koji će prvo da, da pregrli. To je najveća, to najveća je zabona može da se desi. Drugo, sve što je se desi, je lakše imanje od toga. I zato čovjek koji to znao. Znači, nema, nema. Nema mjesta za strah u njegovom srcu. Nema mjesta za strah u njegovom srcu. Sljedeća stvar, normalno je vremen da nabrajamo sve stvari koje su plodova sabora, jeste da je sabor štit od srđbe, da je sabor uzrok za upraštanje greha, da je sabor uzrok za ljubav uzvišenog Allaha. Jer je došlo na više mjesta u Kur'anu. Wallahu yuhakbu sabirin, Allah voli onej koji su srpljivi, oni koji su srpljivi. I draga braću, sam od zemlji da skrenio pažno da ovo nije mala stvar, da uzvišen je Allaha za voli svoje drobe. A znači, kako se čovjek osjeća velikim kako se osjeća ovako ili onako kada zna da ga voli neko koji u gradu ugleda. Ne znači, što čovjek obično, od Allahu yaroba, mi čuti ugleda. Možutim tajaj, ajdo sam samo pick up, haiset sam samo po pa jednu pa padopu, po tripu, pa govori pa fali te pa tebi šta? Letiš. Zašto? Zato što taj čovjek koji ugleda, voli ga. Ja zamisli da tako čini čovjek koji je ugledan on udržava. Ja kaže sve si na sio, sio, druži se sa Kako? A sam da gospodar gme sa zemlje da te voli da te spominje, da te spominje ima lecima. Da te uzvišeni Allah, te ve ta'ala, voli da te štiki. Međutim, vjernik ne razmišlja o tome. Jer se to ne može da dokući, da dokući ovu, da dokući ovu, ovu stvar. Normalno, ono također na što sam mislio da se osrnem, da ukratko vam spominjem, da vidite primjere, primjere sabura. Znači, kroz istoriju Islama, kod ljudi, jer uzvišeni Allah, te ve ta'ala, nam je dao ljude, Znači prije svega poslanik, a zatim ulem, da vidimo lično na njivom, ličnom primjeru, znači slikovito, da vidimo šta znače ovi ajeti, odnosno predržavanje ovih ajeta i ovih hadisa poslanike sallallahu aleyhi wa sallam. I zato, subhano, pogledajte primjera poslanika. Čento? Koliko su saburali sa svojim narodima? Koliko su svoj narod pozivali Allahu te wa ta'ala? Kako je taj njihov narod njih dočekivao? Kako se njihov narod sa njima ismijavao? Šta je sa njima radio? Pogledajte samo primjera Nuha, salam, koji je ostalo među svojim narodom pozivajući čuka koliko? 950 godina. 950 godina ostalo među svojim narodom pozivajući. Kaže gospodaru, ja sam je pozivao i dan i noć. I javno i tajno. Znači nije ostavio prilike za svoj narod, ali i nije pozivao. Ne mi je roko, obožavajte Allah, ostavite to. Što ne vaja, ostavite ovo, ostavite ovo. Činite to, činite to. Subhana, zamislite, 950 godina... دا پوسیو الله تبارك وتعالى دعاني نو ان اوزيشن يا الله تبارك وتعالى ان انوديك قوما زشت بهم بسبب ذاتي زاتين بглядите پريمير други постник بглядите پريمير الله عليه يعني اي نګو و صبرا kada u pitanju da poziva ljudi u vremenu kada su ljudi ostavi muslimani magutim okrenuli se da Allahu te bara الله عليه Moravio među tati narodima pozivajući ja ne kažem da ne govorimo samo ruših muslimanitije znači čovjek koji je bio mudžahid koji se je borio na lavete barakuta ala put koji boravi u zatvoru koji znači kolko je znači samo biografija i za to, čitanje biografija uleme, razmišljanje o sirih poslanika o sirih poslanika sallallahu alejhi wasallam znači čovjek vidi na prvom mjestu šta vidi vidi taj njihov sad znači vidi želu da laha tbarakuta ala vera vera zallata izato otimia al-sheikh al-sami bin tamia au sada načela čunza što se čuje samoaj prima znači primjer Temije, ovosada, ovaj primer, kada je sheikh al-sami bin tamia bio zatvoren u Egiptu u zatvoru kada ulama tober mene izala uh, fatvu vladaru znači da dozvoljeno subie taj nekoga kru halal da vladar iz zatvora njega ubio pa došlo vrijeme da je vladar promijenio mišljenje da izvoli sheikh al-sami bin tamia iz iz zatvora i na vladar pi todo pročula sada ovaj. što su izal fatvu meni da tebe pa monka je sheikh al-sami bin tamia samo rekao pobij versite khilla Kaže, li fetwa kada bojsalaha koči ljudi da izdaju fetva ako ne pobiješ bojsalaha koči ljudi da izdaju fetva ako ti pobije što se koči ljudi da počuša otvira ako pobiješ znači pogledajte ono šta ovdje šta je ovdje nedostaje šta ovdje nije se našlo kod šejha samim tim nije bilo noglja ja moje mišljenje i zato odmah vraćam danas ono što je muslim, problem u stomaku što kaže naš narod teško nama s nama znači šta je problem Razila je je musliman. Uvelkom broju slučajeva nije to problem mišljenjima, zato što onaj misli ovako, onaj misli ovako. Znači problem zato što svako hoće da njegovo myšljenje bude prihvaćeno. Ja. Kad pa čovjek ja iznajmem fet. Ja vam kažem to je tako. Ja poručujem ummetu. Ja poručujem da je, ma ja poručujem ko tebe fetv, pa tebe poruk, pa ti Ulema je bila pitu. Ne mogu pitu. I nek'o treba je to bi fet u pade sa fet. I nek'o o te traže je poroku padati. Ola ma da la poruke. Kad su so oni zatražili poroku انا ده دوجا يا <تصفيق> الشيخ بن باز رحمه الله عليه دوجا مولودي تراجهني قال فت ولا في شيء تراجهني غدا بساوته وبساوته تراجهني غدا الشيخ بن باز رحمه الله عليه دوجا مولودي دولازي مستودان كاجي شيخ عليه ابي اسليب باي im hadis pokazuje nastavi pita hadis nastavi pita hadis nastavi pita hadis. Pa kad pogreši, ispravljao po polvai, pokazuje nje, taj se kaže pomiršao se, rivayet Buhari, rivayet Abu Dawud, pomiršao se, rivayet. Šeikh bin Baz rahmetullahi alejhi, zao kutubu sita ne pamet. Da nasemu duđi koji kaže, mi smo hafizi kutubu sita, pa je ispravlja pa šejh. Po muduđi kad od njega zatraži on da aj, da ne učimo iz nekog kuzeeva. Da nas može sok džez, znači pa kuteba, na komiro da završiš fakultet. Idoge On je poruku. On se obraća ummetu. Znači, ko da je, ne znam ko. Draga braću, znači, ono naše ja moramo staviti ispod, svo, ispod svojih stopala. Ono moje ja ispod mojih noga. Znači, bitno je da zavlada Allah, bitno je da istina dođe. Bitno je da taj čovjek krene pravim putem. Hoće li krenuti mojim sebokom nečim drugim sebokom, to je sad druga stvar. Bitno je da istina zavlada. Hoće li ja imat mjesto ili neće mjesto? Nije to sada bitno. I zato moramo se bojati Allaha po pitanju ovoga. Muslima ne može dođe da, da, da kaže ja. Ja mislim ovako, ja ovo, ja ono. Da radi svog ja da se dešavaju musibeti i probleme među La Havla wa laquvati illa billah. La Havla wa laquvati illa billah. Saš se to dešava? Zašto ljudi vole razvoj? Zašto ljudi vole fitnu? Zašto ljudi vole da šire loše i ružne, da kažemo vijesti? oni koji žele da pohvala nekoga kad uradi nešto dobro kad se neko vrati istini kad ukaže na nešto subhana srca su srca su pokvarena malo se druže sa kur'anom nema noćnog namaza nema ibadeta i zato se dešavaju nije bilo problem ljudi su živeli bilo više mišljenja. neki su klanjali ovako neki klanjali ovako bili braću wallahu vjeri zajedno se borili zajedno ginuli zajedno uzisali Allahu tebarak ve taala ric nisadi jele a da ne se podijele hoćeli ovako ili Nije bila problem u tom mišljenju, nego je problem u tebi, što ti hoćeš da ti dođeš do, do toga. Zato što je tebi krivo što ti nisi došao do toga i do toga. Molim Allah ti bar kod ta'ala da nas od toga, toga sačuvam. Drago je rečo, koliko je znam? Pola, dobro. Ono što bi ovdje želio posebno je slijedno pažnje. Jeste sabor. jeste izdržljivost kada je u pitanju Soprot kada je u pitanju, traženje, šta? Traženje znanje. Znači, vsaki početak je lahko, da kažem. Naprimjer, dođe još slušavaš predavanje, mašala, filanje. Nešto novo je za te, ču. Međutim, da ustraješ. Da ustraješ na tome, da ustra, ustrajao si mali broj ljudi. Krener, učiš Kur'an, mašala, počinješ su faručiti lahko ti ide, došlo do pola sufar, staneš. I uoš, mi se O. Počneš učit kura, naučiš djuz, naučiš ba, naučiš tri, joj, finati, ti. Međutim, staneš. Počneš. Znači, na ono od najvažnijih stvari jeste da čovjek bude ustrajan, da ima sabora kada u pitanju traže bez danja. Jer čovjek košto ne može da živi na dunjalku bez vode, bez hrane, tako ne može da živi bez danja. Znači, čovjek je u većoj za čim? Za danjem nego za hranom i pićem. Čovjek kako umre od gladi, Omeran Eman, ono se isplanom vjerom mnogo je šta kovirni. Ma što ne imaš, ne znam šta? Umrješ. Ma nisi znao za određene stvari? Nisi praktiku, a imao si priliku da nauči, da to naučiš. Umreš kakumeješ griješ. I daješ Allah te bareku ta la griješ. A ljudi koji danas odu, Allah te bareku ta la bizamaza. Tema da kaže nisi znao da treba klanjati. Hoće on biti opravdan? Neće biti opravdan. Zašto neće biti opravdan? Zato što bilo ljudi koji se zato što je ljud, ljudi bilo govorili, govorite, haj pa njavi. priliku da dođeš za interesu, da, da naučiš. Nas ljudi vidio vid, ovo, znaju o video ovo, znaju o tome, samo kad vidio vjeru, čuju ovdje neće o tome da znaju. O čim tu sad biti opravdanje kod uzvišenog Allaha, neće biti opravdanje. I zato zapavljate da je potreba čovjeka za znanjem, za poznavanjem Kur'ana i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam od najveća za uvoj ovaj I najviše je čovjeku potrebno sabora popitan toga. I nemojte te zavede to što je malo broj, mali broj oni koji koji slušaju. Što je mali broj oni koji traži. Poslednik sallallahu alaihi wa sallam je na to napomenuo kad je rekao, kad je se dušao u sahinu muslima, badal islamu gariban, wasa jaudo gariban kema badal fatuba lil guraba. Sa, islam je počeo sa pojedincima, sa strancima. Znači garib znači stran čovjek. Znači ne stran smis da ga ne poznaješ. Na gono smislu šta to ti furaš. Maloj ljudi koji to furaju. Znači, A Će i sami tako počuo. U Mekki, poslanik Karehih salatu selam pa Abu pa Bekr, pa, pa ovaj, pa ona, znači šta to vi hoćete? Tako i sami počuo. Pa kaže poslanik Karehih salatu selam, pa će vratiti vreme kada isto tako bit, znači biće mjesta i vremena kad će ljudi, oni koji se drže vere biće biće Pa kaže poslanik pa Karehih salatu selam, kaže šta? Fa Pa blago se da kim Blago će onima koji budu praktikovali vjeru kada se ljudi okrenu. Kada Allahu tebarek ve taala. Ti ćeš imati večnu nagradu kod uzvišenog Allaha tebarek ve taala. Ta Ako da se držiš vjere u vrijeme kada su svi ono, da su svi kao svi ljudi vjeru, kad svi klanjaju, kad svi idu u džamio, sve žene pokljevane, sve to da što je ono. Hajde. A čini se neki je poteškoće, pa međutim kad je vrijeme kako je, kakvo je to vrijeme. Kada kada čovjek bude da se drži svoje vjere, ko što kaže pa salih kanih salati ve ko da drži šerovicu ruci. اتى جاءت بي ده سدرى تعالى جاءت بيت فالقناه ذات وكره بالصنم عليه الصلاه والسلام تعالى تشبيه انتي منكم 50 منكم 50 وتقدوا من 50 الناس عادي نه 50 اسحب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يقول الله رسول الله عليه وسلم كان نمت قرتي ميا الله كان جاد وديو Ne možete nikad postići ono koliko su oni postigli udjelivajući sa pregršti ili sa dio pregršti. koji su bili na velikoj, velikoj dređu. 50 takvi će imati nagradu onaj koji se bude držao vjere, kada tako bude tješko da se držiš vjera. To je u naše vrijeme, kao da drži žaravicu na dlanu. Danas može da drži žaravicu na dlanu, da hodaš ko što nam hoda, onaj muša iz koji se klanja nakon, kako se zove, dži dži babi. Ona je, onaj ona hoda, hoda, hodaš, pova tri, niko ništa ne kaže. Neći ljudi reći mahnut nebo, zna nešto čovjek, nauči nešto. Može da hoda pova. Nođutinika se ne poslije u žele tvire, da ne kaže pustiš malo brade, žena stavi hijab na mnoho, mahnut, poludio. Znači, gore nego da se drži, žaravice, da, drži žaravicu, da se svojim šakak uzo, da se svojim, i zato vam kažem, Allah dao svako dobro. Znači, ustrajnost po pitanju traženja zdanja je od najvećih za čovjeka. Jer znamo da ćemo stati pred uzvišenog Allaha i da će nas Allah djelašanu piti. Za svaki naše riječi, za svaki našu, za naše. našu. Pa hala Allaha djela, pa makro vremeno imamo mogućnosti da naučimo. Pa nam je uzvišenog Allaha djelašana to podario. Molim Allaha da nam se snuli i da nam oprosti, da nam podari sabora. Da nas uđućeni odriji koji i koji zlišava ono što je Allah djelašanu naredio, koji se konio onoga što Allah djelašanu zabranio. Koji su strpljivi kada izadesi ono što im nije milo. الله يجب تبارك وتعالى كدر إذا أجلنا سجنة تقوبيه إن شاء الله كوشه سمساعدة كدرنام كيش قداريه نسنوه أقوبيه دروجه يجسي سنة الله سنة الله سنة الله سنة الله سنة الله على محمد الله صحبه وصلا إقرأ أخيها ورد للقرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم من